Adesea, când vizităm medicul stomatolog, este nevoie ca să ne facă și o anestezie, ceea ce mi displace foarte mult. Dar unii ori, nu de ales. Ce ne poți spune despre acest fapt? Da, anestezia e... în trecut nu se prea foloseau, decât foarte rar, însă omul a ajuns foarte comod. Și... Nu vrea să nu simtă deloc dureri. Și atunci medicul stomatolog este forțat, într-un fel, să folosească tot, mai multă anestezie și anestezi tot din cele mai puternice, ca să nu simtă nimic. Întrebarea este... Sunt problemi cu ea sau nu? În multe cazuri nu știu dacă ar fi alte soluții, în afară de anestezie. Deci sunt unele cazuri, cum a fost fetița noastră mai mică, care i-a căzut o sticlă aici la nas, a tia, tot, a trebuit să facă anestezie. Greu, foarte greu, altfel. poate să putea și altfel pe viu, dar a fost foarte greu. Da? În acel caz, nu am știut ceva mai bun. Însă vreau să prezint un adevăr despre anestezii și să vedem însă și să căutăm fiecare dintre noi dacă sunt alternative, poate uneori mai dureroase, dar sănătoase și fără să ne afecteze în primul rând în relația cu Dumnezeu prin templul său, trupul nostru. Și aici cred că este cel mai important lucru. Trebuie să găsim ceva sănătos, care nu este o travă, care nu ne afectează organismul, în special mintea. Durerea trece, chiar dacă e neplăcută, însă travurile acestea pot lăsa urme pe viață. Anestezia este o travă care este dată în doze mici pentru a paraliza temporar până e eliminată mușchii sau sistemul nervos și sistemul hormonal. Deci, anestezia este o travă. Nu este altceva. Este pur și simplu o travă care ținta este să, să afecteze nervii local sau aici sau totul. Da? Anestezia generală. Ok? Însă, ea este o travă care trebuie eliminată da? și depinde de pacient, dacă are probleme cu rinichi sau probleme cu ficatul, care sunt organele de excreție, de eliminare a acestor rătrăuri, care unii, unii pot să aibă probleme foarte mari. Da? Unii pot să aibă șocul, unii pot să, chiar să moare. Și au fost pacienți care au murit datorită anesteziilor, pentru că sunt rătrăuri, sunt foarte puternice. Aici este un articol de pe un site care spune Anestezia generală sunt substanțe excepționale de puternice folosite în doze minime. Altfel, te-ar în câteva secunde. De asemenea, pe Poison.org, care este un, un site oficial despre otrăvire, și pe Forbes, care este iarăși un site de știri, spun acolo că anestezicele sunt folosite în doze mai mari pentru execuții sau crime anestezicile sunt folosite chiar pentru a omorâi. O mai mare decât se folosesc pentru anestezia. Da? Sau sunt folosite de către criminal pentru a omorî pe cineva. Îți spun o doză mai mare de anestezic și te dus. Pentru că anestezia are ca rol să morțească mușchii sau sistemul nervos sau sistem hormonal. Dacă îi dai o, o doză mai mare, acela nu mai revine. Se oprește inima. Eu sunt mușchi. Se oprește plămânii, nu mai respiri și gata. Care a fost cauza? Da? Deci, sunt o otrăvuri foarte puternice. Mai multe documente atestă la faptul că anesteziile la naștere, prin epidural sau general, afectează neurotoxic fătul. Asta este un, un subiect un picuț în afară, dar fiindcă abordăm anesteziile, poate le abordăm și acum. Deci foarte multe femei uh, aleg să nu doară. atunci fac epiduralul sau anestezie generală. Uneori, este o problemă. Când trebuie să faci cezariana, ce faci, da? Cred și acolo că se poate interveni în a preveni, da? Și aici este ceea ce trebuie să facem și cu problemele dentare, să încercăm să prevenim, nu să ajungem acolo și prin aceasta trebuie să, să păzim legile lui Dumnezeu, să rezolvăm stresul să folosim sarea și așa mai departe. Dar uh, și la problemele de naștere și acolo sunt uh, lucruri care le putem face pentru a preveni aceste lucruri. Avem aici câteva documente, așa cum am zis, care arată că sunt foarte neurotoxice pentru făt și îl pot afecta cât trăiește. Deci... Uh, au analizat copiii după aceea și au făcut este și pe animale și au văzut că copiii care se nasc sub epidural sau când mama este sub anestezie generală, copiii aceia sunt afectați neurotoxic pentru toxina aceea el le preia și afectează tot creierul și tot sistemul nervos. Ce, ce e important de scos în evidență prin aceasta este că aceste anestezice chiar ne afectează, deci ne afectează tot sistemul nervos. Și nu este de joacă cu ele. Deci asta este ceea ce e important de reținut. Efecte adverse, includ, depinde de mai mulți factori, blocarea rinichilor sau aficatului, în special unora, afectarea creierului sau a inimii, și diferite boli și simptome. Tinitus, amorții, samorțel, epilepsii, stop respirator, comă, etc. Și chiar uneori moarte. Și aici este un document în care, o carte în care s-a scris, mai multe din aceste efecte adverse ale anesteziilor. Aici este Iisus Hristos care atunci când era pe cruce, spune în Matei 27,34 că i-au dat să bea vin sau oțet, cum spune mai încolo, amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Foarte interesant acest text pentru că pe mine m-a marcat Iisus era pe cruce în dureri enorme. Ei i-au dat un anestezic. Alcool. Și Isus l-a refuzat. Pentru că Isus știa un lucru, așa cum noi spunem în Biblie. Alcoolul îți afectează gândirea, îți afectează mintea. La fel este și anestezicul. Alcoolul este o travă, la fel este și anestezicul. Și depinde de cantitate, dar uite că Isus refuză o cantitate mică, că era pe un burete și îl refuză. Nu se bea. Și totuși refuză pentru că aceasta îi afecta relația cu Dumnezeu. Dacă Isus Hristos pe cruce a acceptat mai degrabă durerea și nu o travă, pe mine aceasta mă marcat să am zis, hmm, eu ce voi face? Și. aceasta m-a ajutat să iau și eu o decizie în ce privește anestezicele, împreună cu documentele care mi-am arătat deja, arătând că sunt extrem de toxice și am să împrăteșesc cu mai încolo. Sunt multe cazuri, însă, în care anestezia nu a funcționat sau unde doar mușchii au fost imobilizați, dar omul a simțit totul. Deci au fost cazuri și am avut pacienți care au fost, au, au, au trebuit operație pe cord, de exemplu, sau la fiere, extracție de fire sau apendicită, au fost anesteziați, dar, do dar doar mușchii nu funcționau. însă erau conștienți. Întreg procesul. Și au simțit totul. Și totuși durerea ce a trecut. Da? Și atunci în unele cazuri se poate să se facă fără anestezie, chiar dacă nu suntem așa confortabili, întrebare. întrebarea. Sau ar fi alternative ca să nu avem parte de aceste otrăvuri atât de puternice, așa cum s a refuzat. Astăzi se folosește atât anestezie pentru că omul o cere să nu simtă niciun pic de durere. Așa îi creează, își creează probleme cu mâna lui. Prin anestezie putem adăuga o altă problemă majoră pe lângă cele pe care le avem deja, ne luând în seamă cât ne poate afecta spiritual acele otrăvuri. Eu am deja niște boli, am deja niște probleme. Prin anestezie doar mi-adau altceva, pentru că acele otrăvuri rămân, nu se pot elimina cu totul. Da? Și atunci ne afectează atât organismul fizic, dar ne afectează și mintea. Și sus a refuzat. Și atunci, nu ar trebui de aia să fie un exemplu și pentru noi? Da. Deci, omul, prin încălcarea legii, aduce asupra lui tot fel de, de probleme și ar vrea să scape de ele fără să simtă nicio durere. No? Exact. <laughs> și prin asta mai adaugă. <laughs> da, și mai adaugă. Și doar noi să tot mai mult. Dar este trist starea în care ajungem. Un alt articol din, de pe PubMed. Toate sedativele și anestezicele utilizate în mod obișnuit au fost găsite neurotoxice. Adică ei declară asta. Toate sunt neurotoxice. Toate îți afectează sistemul nervos, îți afectează creierul, care îți afectează gândirea. De ce Isus l-a refuzat? Da. Am amintit de foarte multe ori în prezentarea aceasta, prin ceea ce ai citit articole, despre faptul că există multă toxicitate și otravă în ceea ce ni se administrează. Nu știu, mă gândesc, oare se caute o alternativă mai naturală, mai bună sau uh, există uh, astfel de posibilitate? Anestezice naturale? Nu neapărat, la anestezice mă refer. În general, la toate implanturi, coroane, toate lucrurile astea care conțină o trebuie. Oare nu există o altă posibilitate sau uh, nu se vrea poate atât de mult să... Păi uite, la coroane dentare este de exemplu de ceramică pură. Dar prețul este ridicat. Însă de ce este ridicat, mă întreb și eu, pentru că materialul în sine nu ar trebui să coste câte costă metalele. Și aliajul în sine, facerea aliajului. Dar este mai scump. Mm. Mă întreb. Nu știu. Nu știu, că am studiat costurile și de ce este atât de scump. Însă mă întreb, oare de ce îl fac atât de scump? Nu este, nu este oare și acolo un plan, tocmai ca să-l facă pe om să recurgă la ce este mai ieftin? Okay. Mai ieftin și mai demnător. Aha. Uh, și atunci, la anestezice, da, sunt, este, an, sunt anestezice uh, mai naturale, să zic așa, care nu își fac un efect atât de profund, pentru că nu sunt atât de neurotoxice, da? Uh, însă, da, este o e... care trăim, așa cum i-a spus Isus în Biblie, va fi înșelăciune peste înșelăciune peste înșelăciune. este Acolo trăim. Aici este o experiență foarte interesantă. Uh, Acum două săptămâni, ultimei mei dinți, opt în total, au fost extrași. Sora Caro, un dentist, a venit din Napier și a îndeplinit această operațiune. Am simțit că trebuie să nu invit sângele la creier și trebuie să fie extrem de grijulie să nu îmbrăcesc gingiile. Gingiile se vindecă încet. Sunt bucuroasă să spun că sunt într-o stare de sănătate neobișnuit de bună după extracție. Pentru aceasta aduc mulțumire Tatălui Ceresc. Am dormit mult mai bine. Nu pentru că am luat ceva de somn. Nu am luat absolut nimic când au fost extrași dinții. Operațiunea a fost făcută în mai puțin de 5 minute. Dacă ei putea vedea dinții extrași, ar fi uimit că i-am ținut așa de mult. O scrisoare din 1893 în care a, această autoare Ellen White, pe care am citat-o de mai multe ori, a avut ultimii ei dinți extrași. Era foarte bolnav înainte și spune că după aceea a simțit o stare de sănătate neobișnuit de bună. Și ea spune că erau într-o stare foarte rea dinți. Da? De ce să-i ținem așa de mult? <laughs> Pentru că mh, vrem să mâncăm. Da? Și nu ne dăm seama că de fapt, dinții aceștia ne afectează inclusiv mâncarea pe care o mâncăm. Și sănătate, că degeaba ai din să mănânci, dar sunt atât de infectați încât intestinul tale nu mai poți să digere, pentru că tot sistemul tău este afectat. Și așa, ai o boală, degeaba mai dinți.